Okay. Hey. Buonasera, la tela sonora eh, Radio Alma 101.9 Siete collegati, come al solito ormai è il nostro così, eh, nostra abitudine Darvi un attimino di tempo per realizzare che siete sintonizzati su Radio Alma, la tela sonora Con me in studio mh, Giulietta, Giulietta Lachi ste, Buonasera Buonasera cara Questa sera di, mh, sono finalmente in compagnia Perché la scorsa, come dicevo, lo scorso venerdì a Giulietta mi sono sentita un po' sola Anche se è stata una bellissima serata E questa sera abbiamo Non siamo solo in due Non siamo, siamo solo in due quattro, Siamo in quattro E abbiamo uh, Isham in Giusto? sì Ai bottoni In regia eh, Due poetesse Caterina Camporesi E Valeria Serofilli Cominceremo con Valeria um, Abbiamo mh, già conosciuto Caterina Nei mesi scorsi Durante svariate così Chiacchierate telefonate, scambio di mail, conosciamo Valeria altrettanto forse bene, grazie a Anna Maria Farabi che eh, ci ha segnalato questa poetessa che ha scritto di, diversi libri e soprattutto questa sera ci ha fatto dono di un bellissimo cd che adesso mm, manderemo così on the air e ascolterete alcuni pezzi che verranno commentati dalla voce della poetessa, ci sarà una presentazione del CD e quindi del lavoro di Valeria e poi avremo l'intervista che seguirà eh, con Valeria, quindi poi avremo modo di fare specifiche domande perché Valeria ha diciamo, una persona dalla, così, dalla personalità, dal carattere molto variegato e eh, scoprirete. Adesso non so se eh, Giulietta vuoi dire magari due parole giusto sulla... Ehm, sì, sì, in conclusione. Sì. Dice, ok, va bene, in conclusione. Eh, che altro ancora dirvi? Che il eh, prossimo venerdì invece avrete di nuovo il piacere di ascoltare eh, il Hick, progetto ideato da Giulietta e sarà la seconda puntata. Quindi come vedete stiamo cercando di portarvi avanti con una certa... Eh, metodicità, nel senso siamo arrivati alla seconda pagina di Anna Maria Farappi, ci sarà la, seco secondo, la seconda puntata di Hick e Nunc e poi tra questi due grossi, diciamo che sono i grossi progetti della tela sonora, abbiamo una diramazione della nostra tela sonora ehm, che, che porta così alla conoscenza di eh, poeti un po' provenienti da, da, da tutta Italia e anche dall'Europa, perché nei prossimi, nelle prossime puntate ci saranno anche poeti stranieri. Allora, io direi di, ehm, di nostro Isham, se vuole lanciare il uh, Isham, se si tu vuoi lanciare si l'OCD, e così ascoltiamo la voce di Valeria. A questo contenitore multimediale ho voluto dare il titolo della mia ultima produzione letteraria ancora inedita, Nel senso del verso, titolo che intende collocarsi nell'ambito delle due direzioni di ricerca tipicamente luziane, vale a dire quella di partenza indicata dal titolo e quella simmetricamente correlata nel verso, direzione, del senso, cioè della nostra vita. Partendo da tali presupposti, propongo a chi lo vorrà ascoltare e leggere questo viaggio all'interno della parola poetica attraverso le mie raccolte. Un percorso che prende l'avvio da Acini d'Anima del 2000 e passa per Tela di Erato, raccolta del 2002 ispirata al principio oraziano dell'Ut Pictura Poesis. Un percorso che giunge poi al recentissimo Fedro Rivisitato del 2004 che si avvale come già teladierato di una nota critica di Giorgio Barberi-Squarotti e all'ancora inedito nel senso del verso del 2005. I brani inseriti non seguono un ordine strettamente cronologico, al fine di poter effettuare confronti anche tematici. Auguro a tutti un buon ascolto. ricordo cominciare un tempo alterno e dal fulcro sgorgarne il riassumibile Scandivano le parole il loro senso ed ecco a questi loro sensi aprirsi io ora a rovistarne gli interstizi a parole stese al sole ad essiccare magma di come quando magma di parole per farne uscire il senso, il verso, il canto. Arresta il perfetto l'ansia di superamento, ma noi la cui misura è l'imperfetto, eh, la ricerca intraprendiamo di quel senso per rivestire larve di non La poesia appena letta intende costituire un omaggio a Mario Luzzi, in quanto ispirata alla sua lirica Autor, contenuta nella raccolta Frasi e incisi di un canto salutare, Passigli 1990. Qual è il rapporto tra il movimento del verso e il suo senso? A mio avviso il senso del verso è da intendersi sia a livello logico che emotivo. Infatti per scrivere poesia avverto l'esigenza di uno stimolo concreto, spesso di natura visiva. L'unica piccola variazione sul tema è quella che concerne la poesia d'amore, nella quale la percezione visiva, senza cancellare del tutto la connotazione della realtà, giunge quasi a sublimarla, creando una trasfigurazione della dimensione concreta che però resta figlia della realtà stessa. Come amo ripetere, scrivo da un giorno di eclisse. Per questa ragione sono particolarmente legata alla poesia che porta questo titolo, il cui tema principale è quello della fusione, come nel film Lady Hook, che ne può rappresentare l'accostamento filmico. Fusione amorosa, che conduce all'annullamento di se stessi, nel momento in cui il sole si fa anche luna. vesti e ti rispogli di colore. Sole che regala i raggi e in un istante si fa luna anche per essere al contempo giorno-notte. Fiaba in cui, ramutati di giorno lei in rapace e di notte in lupo lui. Uno solo fu il momento che mi strinse all'altro l'una quando sole a mezzogiorno sposò l'una per fondersi in eclisse. La poesia Mare, anch'essa tratta dalla mia prima raccolta Acini d'Anima, intende costituire un'allegoria dell'ispirazione poetica. Il moto ondoso, languido, increspante, vorticoso, infine sfinito, mi sembra che ben si possa assimilare ai moti dell'animo. Avola sei, nella canicola estiva... Quando l'acqua languisce E con stanca spuma d'onda La tua costa lambisce Igramente ti insapora di salsedine nella sponda Ma aspirare di brezza Ti spumeggi e cresta ti s'increspa E se vento incalza ti incapricci E inizi la tua danza Sino a farti tant'alto Da sfiorare ala di chi migrando sul tuo corpo trasvola, poi affranto distendi le tue spoglie lungo il ciglio e se mano ti sfiora timido ritrai l'onda come fa budica la mimosa, acme e baratro così l'ispirazione che a cuorbi sbiglia e l'animo da quieto turbina e poi sfavilla per cadere sfinito e infine morire in un lungo interminabile sbadiglio. Allora, carissimi radioascoltatori, abbiamo Valeria con noi in diretta. Valeria, ci senti? Sì. Ciao Valeria, sei in diretta. Abbiamo, cioè, con così. Ciao Daniela. Ciao, e c'è anche Giulietta con me qui in, in radio. Piacere allora, Valeria. Eh, Allora, come abbiamo Io. detto, eh, noi abbiamo già ascoltato alcuni pezzi, adesso provvediamo l'intervista con te, così i nostri radioascoltatori sentiranno anche la tua voce, diciamo, proprio in diretta e poi manderemo altri pezzi perché il tuo lavoro è enorme e vale la pena eh, ascoltarlo e quindi dare l'opportunità ai nostri amici radioascoltatori. Io ti ringrazio Daniela Figurati, e senti? tutta l'organizzazione, in particolare l'amica e collega Anna Maria Farabi per nostra... avermi invitata a parlare. Nell'ambito della rubrica La tela sonora, dando spazio quindi alla poesia, a questo tratto forte del nostro orizzonte linguistico, come la definiva Mario Luzzi, nella convinzione della sua irriducibile attualità, benissimo. E, se posso dire una cosa che mi sta a cuore è che il titolo stesso della trasmissione mi è caro e consono in quanto mi riporta alla mia seconda raccolta di poesia del 2002 che si intitolava Proprio Tela di Erato. Infatti, noi abbiamo il libro con noi qui in, sì. in radio e hai anticipato la mia domanda quindi mi fa piacere perché a questo punto ti lascio il microfono e ti pregherei quindi di raccontarci anche un pochino della tua esperienza perché se non erro tu sì. scrivi ma sei anche una fervida così eh, organizzatrice hai pensato un concorso particolare che è un concorso di poesia se ci vuoi raccontare un attimino la tua esperienza di eh, Astrolabio Sì, ti ringrazio. Eh, Astrolabio Poesia è un concorso da me ideato e diretto e è un premio che nelle passate edizioni ha ottenuto notevoli risultati sia dal punto di vista qualitativo della partecipazione degli autori concorrenti che quantitativo con adesioni di autori provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Il bando è consultabile nel mio sito personale www.valeriaserofilli.it e anche in altri, fra i quali www.forumautori.com, poi in sempre www.poiein.it mm -hmm. e se posso anticipare due parole, il premio si articola in quattro sezioni in quanto sempre nell'ottica della volontà di rinnovamento e per adeguare il premio letterario alle nuove realtà di espressione e comunicazione dalla edizione del 2006 alle tre sezioni già presenti è stata aggiunta la sezione più innovativa degli audiovisivi E, al vincitore della seconda sezione, silloge inedita, è garantita inoltre la pubblicazione gratuita con regolare contratto di edizione da parte mm. della punto a capo editrice. Il premio quindi si articola in quattro sezioni e la sezione audiovisivi abbina la parola scritta all'immagine e all'interpretazione del testo. Questo perché credo molto nella forza multimediale, una forza che allarga infatti la potenzialità della parola. Io, come amo ripetere, scrivo da un giorno d'eclisse e è per questo motivo che la poesia eclisse mi sta particolarmente a cuore. E, um, è pubblicata nella mia prima raccolta Acini d'anima con la quale appunto vinsi il premio Astrolabio per la sezione poesia di cui poi ho assunto la direzione e completamente ho rinnovato il concorso e quindi quali sarebbero i uh, criteri pronto? Per la... ti sento male eh, scusa quali sarebbero i criteri per l'assegnazione di, di questo premio? Qual, quale tipo di poesia cercate? Eh, Giulietta ti sta chiedendo quali sono i criteri per vincere in questo concorso. Per scrivere. Ah, del concorso? Sì, del concorso sì, astrolabio. Del concorso astrolabio, eh, si può partecipare sia con un libro edito, eh, in questo caso quindi come è riportato nel bando, eh, deve essere pubblicato a partire dal 2000. E le copie da inviare sono quattro e solo una dovrà recare i dati completi dell'autore e le copie andranno inviate a giuria del premio Astrolabio via Ciardi numero 2F Pontasserchio di San Giuliano Terme. Pontasserchio, no, Monta Serchio, come fanno i miei parenti <ride> settentrionali che sbagliano sempre. D'accordo. Eh, sì, 56010 Pisa. Benissimo. Poi Questa noi è la prima sezione, noi volume edito di poesia. E poi c'è la seconda sezione che è una poesia inedita viene richiesta però una silloge di almeno 15 poesie e massimo 30 poesie sempre in quattro copie, questo perché è possibile ecco, capire maggiormente l'attitudine la, eh, di un autore in base ecco, a un numero più cospicuo che non sia la poesia singola e poi c'è la sezione audiovisivi come ho anticipato prima e Si partecipa inviando una cassetta VHS o DVD della durata non superiore a 20 minuti. Accompagnata, accompagnati dalla copia da tiroscritta dei testi ecco e viene precisato che per poesia in video si intende l'interpretazione video registrata di un testo letterario che deve essere letto o proposto come didascalia delle immagini quindi in questo caso basta inviare un'unica copia del lavoro mentre per le altre sezioni occorrono quattro copie c'è poi l'ultima sezione la sezione poesia singola In questo caso mi sono concessa un, una piccola, eh, un piccolo chiamiamolo, complimento perché è una sezione a tema ispirata a versi tratti rispettivamente dal mio volume Tela di Erato che è stato pubblicato da Sovera Multimedia di Roma nel 2002 e anche da Nel senso del verso che appunto è un audiolibro pubblicato nel 2006 E che venne presentato in forma di spettacolo al Teatro Verdi di Pisa in questo caso per ritornare al premio Astrolabio la sezione poesia singola eh, riporta nel, mh, appunto nel bando è riportato eh, il verso a cui ispirarsi se ti bisbiglia un fruscio in mente e non la noti questo è il primo verso tratto da Tela di Erato o se no, ricordo, cominciare un tempo alterno. <ride> questo è un altro verso, tratto da nel senso del verso l'audiolibro. Ecco, in, per concludere in questo caso eh, si richiede una poesia in quattro copie di cui solo una delle copie dovrà recare i dati completi dell'autore e anche un breve curriculum ed eventuale mail. La giuria è, ehm, vabbè, io lo presiedo, ma è composta da Mauro Ferrari, che è poeta e direttore editoriale della punta a capo editrice, uh -huh, che conosciamo una, molto ehm, bene. Una casa editrice nata da poco, ma che vanta uno staff di grande impegno, ecco, e che, eh, per la quale curo una sezione, i libri dell'Astrolabio, la sezione poesia da, mm, da passi poesia. Poi c'è Ivano Mugnaini, scrittore e critico letterario, Giulio Panzani, poeta e giornalista, Andrea Salvini, antichista e professore insegnante e Antonio Spagnuolo, poeta e direttore della rivista telematica Poetry Wave. Ecco, questo per quanto riguarda il premio Astrolabio... Valeria. Valeria, mi ascolti? Mi senti sì? Valeria? Ti volevo fare una domanda perché Prego. sei stata molto brava nella spiegazione del, del premio. Però a me interesserebbe anche un attimino eh, sapere: perché ho letto dalla nota critica di Alberto Caramella eh, sì. che eh, tu interpreti, per esempio, nella la poesia Eclisse come fusione amorosa ed accostamento filmico di sole. Che si fa l'una e di più spiega che lei scrive sempre da un giorno d'eclisse Allora che cosa intendi? Cioè come dare una spiegazione anche a chi si accosti così al tuo libricino eh, nel senso del verso E poi perché questo titolo nel senso del verso L'hai un po' detto all'inizio ma magari se lo vuoi ripetere prima poi di lasciarci Così esatto. abbiamo modo di mandare ancora parte del tuo cd che ci hai inviato Ti ringrazio, eh, io rispondo innanzitutto all'ultima domanda che mi hai fatto, il titolo nel senso del verso eh, intende, ecco, intenderebbe collocarsi nell'ambito delle due direzioni di ricerca tipicamente luziane, vale a dire quella di partenza eh, nel senso del verso, mm -hmm. e, e quindi indicata dal titolo stesso e quella simmetricamente correlata nel verso inteso come direzione del senso, vale a dire del fine della nostra esistenza, della nostra condizione esistenziale. Ora, certo, viene da chiedersi quale sia il rapporto tra il movimento del verso e il suo senso. E, um, qui si scende su un disco, in un discorso più approfondito, ora a mio avviso il senso del verso è da intendersi sia a livello logico che emotivo. Infatti per scrivere poesia avverto l'esigenza di uno stimolo concreto, spesso di natura visiva. Ed ecco che mi riallaccio alla tua prima domanda, il discorso dell'importanza dell'eclisse. Infatti io scrivo da un giorno di eclisse, è in base a questo che è nata la poesia Eclisse che riporta come sottotitolo 11 agosto del 99. E se poi posso leggerla personalmente oppure mandate in onda... Oh, io direi e... leggila pure, così poi diciamo che è il saluto a, ai nostri amici radioascoltatori e, e poi noi provvederemo a mandare ancora alcuni testi. Quindi noi ti salutiamo già, ti ringraziamo e ascoltiamo la poesia letta dalla sua così, scrittrice. Sono io, Daniela, che ringrazio te <ride> e tutta l'organizzazione. Benissimo. Eclisse. «Ti vesti e ti rispogli di colore. Sole che regala i raggi e in un istante si fa luna anche, per essere al contempo giorno-notte. Fiaba in cui, tramutati, di giorno lei in rapace e di notte in lupo lui, uno solo fu il momento che li strinse all'altro luna, quando il giorno posò luna». Per fondersi in eclisse. Per concludere, non posso che ribadire l'essenzialità della poesia, soprattutto in questo periodo di linguaggio manipolazione, e invitare tutti a visitare il mio sito www.valeriaserofilli.it e a partecipare al premio Astrolabio e alle iniziative culturali toscane. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie, Valeria. grazie Valeria. Ciao, ciao, ciao. E benissimo allora abbiamo ascoltato una poetessa ehm, che praticamente si dedica tantissimo alla così a valorizzare i, i, le poesie degli altri degli altri poeti cosa abbastanza insolita perché eh, beh, nel mondo così della poesia è facile incontrare eh, personalità con un carattere molto forte con eh, diciamo un senso così dell'ego molto forte e quindi mh, adesso direi proprio per dare un valore alla poesia di Valeria mandiamo ancora alcuni suoi testi tratti dal cd che lei ci ha gentilmente così regalato nel senso del verso quindi riprendiamo all'ascolto del, eh, del testo se si non mi trompe è il numero 6 e voilà, je donne il je donne temps a, a, a nostro amico Isham e scusate radioascoltatori parlo anche in francese perché voi sapete che la tela sonora comunque in Europa siamo a Bruxelles e, e quindi dobbiamo parlare con lo stesso lingua multiculturale. multiculturale magari non so se Giulietta vuoi accompagnare Sham e eh, eh, aiutarlo io magari eh, dico ancora due cose della nostra carissima amica che leggo sempre dalla, da questa fonte preziosissima che è la nota critica di Alberto Caramella Allora, ok ci siamo, ci siamo. L'immagine del mare si oppone all'arsura della terra, che può essere accomunata metaforicamente al corpo femminile, sterile ed arido senza la sua linfa, senza la sua intima essenza. La terra, assetata dal profondo, apre le fauci, corruga i solchi della fronte, incarta vetrati e corrosi dall'arsura, increspa il dorso fino alla screpolatura. Sinebria. Per un lampo, perché sa che segue il rombo e lacrime d'angeli di pietà. In un solo modo è mio padre ed in altro io lo credevo uno solo, non come in pirandello, cento e mille ed altri cento. Tardi io l'ho scoperto, e solo quando con lui mi confidavo lungo un francese viale di eucalipto. E ci è mancato poco che mi prendesse la mano. Quante altre volte l'abbia fatto non ricordo, forse fisicamente troppo poco, ma certo è che sempre l'aveva tesa, mentre mi accompagnava nel cammino. Mio padre, credevo fosse guscio invece e uovo di quelli giallo-arancio al tegamino o a Pasqua da scartare, perché di cioccolata e con sorpresa. scacchiera è una poesia inerente il destino dell'uomo pedina sulla scacchiera della vita ma le pedine non sono tutte uguali il tema della casualità si ritrova anche nel montale delle occasioni nella poesia nuove stanze il poeta gioca appunto a scacchi con clizia gli alfieri e i cavalli sono pezzi importanti a differenza delle pedine tutti comunque sagome d'avorio con le quali il poeta e la donna giocano sulla scacchiera della storia, di cui solo Clizia, simbolo della cultura, può comporre il senso. Passando alla mia esperienza personale di autrice, mi piace sottolineare che quando ho scritto scacchiera non avevo ancora presente il testo montagliano. Scacchiera bianca, e e bianca e nera. E ne noi, che brutta fine! Ne siamo le pedine. Che brutta fine, siamo le Se al fiere sei, vai più veloce Vito in quanto procedi in diagonale, ma se infocchi il cavallo, metti un bel fai, Se vai da un lato sei le, dall'altro passato. Da un canto biada, dall'altro cavallo. E ancora Vito seme o gallina, torta o solo farina. Difficile viva. non è. Basta memorizzarlo, Basta memorizzarlo perché, come dicono i greci come e tanti altri, greci, altrettanto non è per noi il non mondo. E vivere, vivere è arte da pazzo. Ma se, se fai il giusto passo, bianca e il puoi mandare tutto a buon fine. E eh, anche no? fare scacco matto. Scacco matto. Indifferente è il caso della poesia Uomo, il cui titolo alternativo è Scacchiera 2, nata quando già ero a conoscenza del testo montagliano Nuove Stanze. Sagoma di scacchiere, di pana e i troppi fili, che ti imbrigliano lato trasparenti, ma non per questo assenti. Sul reale varco del quadrato disegnato gettiamo delle nostre membra il ponte. L'assenza di colore si confonde e offre la sua somma in alternanza, stilizzando nell'avorio una speranza. Ed ecco, scacco, irrompere nella pista, sfruttando il senso del pipistrello al buio di una stanza. di pani, spandi l'umore senza permesso spendi e sfaccetti sui vetri il tuo talento perché a te solo tutto questo è concesso sul pentagramma di luce, segni impronta a dei passi nostri incerti, stampa ombra colori giochi infantili, discolori e tingi del passeggio Il colloquiar di cuori. Donna d'amore, oro spiga impigliato, te rimasto fra capelli, Fanne calo. E mi ha raccolto, grano per non sbiadire il verde dei tuoi anni. Maggio torna, ecco, ti pullula in sussurro, la nuova primavera. Germina aurora, porpora d'autunno, non intacchi quella spiga che riluce filo di luna. E i tuoi capelli, tutti indori. Stilla acqua santa, stilla, da ancestrali torti. Stilla, Mosto vivo di maturato sole ancora intriso. Vivo, nel lento vivo, caldo, Abbraccio dell'amore. Viticcio che avviluppano un sol amore. corpo. Interne estati trasudino immaturate vendemmi. Interne estati. Ora urge il tempo del raccolto. Ceste in Andature gioconde rubiconde, mai sopite estasi risorte. estasi risorte. Ragione non intacchi, il turbinio di Dionisia che danze. Parole fradice di Tra risa sgrondate nel vermigliar dei tini. Non rallenti il tumido spremere dal chico. L'intima essenza. L'intima essenza possa sgorgare ancora assorsi sorsi, nettare sorsi, nuovo da labbra tue mie, travaso sorsi, vitale, mie, liquore irreale. Il cuore irreale, irreale, Avviluppati a me, irreale, tralcio maturo, irreale, e mi annodi di questo tempo un pampino e i capelli. Di questo tempo un pampino i capelli. Voilà. Ci siamo di nuovo con voi carissimi amici radioascoltatori Abbiamo pensato ehm, siamo riusciti a chiamare Caterina Ma per un problema tecnico proprio nostro Purtroppo non riusciamo a eh, continuare la conversazione in diretta Quindi siamo rimasti d'accordo con lei eh, su una, diciamo, una specie di scaletta Vi leggeremo una poesia brevissima tratta dal suo libro eh, Solchi e nodi e eh, diciamo cercheremo anche di presentare questo libro grazie alla recensione di Alessio Brandolini che ringraziamo e salutiamo con, con tanto affetto perché Alessio ha già partecipato alla nostra trasmissione Bruxellando poi eh, presenteremo, vi presenteremo Caterina in prima persona come se fosse lei a parlare perché leggeremo la sua presentazione tratta dal libro La Coda della Galassia e poi eh, se abbiamo ancora del tempo e spero che sia così eh, Giulietta provvederà a leggervi un passaggio molto bello di un articolo che abbiamo così ricevuto da Caterina sulle trasformazioni psichiche e opere eh, e opera d'arte eh, dovete sapere che appunto Caterina ha mh, tantissime qualità come ormai un po' tutti i nostri poeti che partecipano alla, alla tela sonora e quindi ci tenevamo appunto a Eh, questa volta visto che non, siamo, non riusciamo a sentire la sua voce a eh, così fare un po' mh, noi da cassa di risonanza e, eh, e quindi grazie a queste recensioni molto belle ce n'è anche un'altra di Anna Maria Tamburini eh, per presentare il libro di Caterina di eh, Duende quindi come vedete il materiale è tantissimo Giulietta, prima mi di tutto qualcosa? magari lasciamo spazio ai due brani musicali, musicali. ok Sempre di Caterina Camporesi sì, non sono di Caterina, sono di un'altra persona perché lei non, non ha non ha inviato infatti il CD con la voce registrata perché sapeva della diretta. Quindi sono soltanto brani musicali. E magari poi leggiamo a fine, perché adesso il CD non ce l'ho, leggiamo a fine trasmissione di chi sono. Quindi, se Oddio. non so se Cham vuole vuole mandare intanto i testi, grazie. Grazie. Sono nata nel 1944 a Sogliano, a Rubicone, paese natale di Agostino Venanzio Reali, e poi, come poeta, 38 anni più tardi a Rimini, con la raccolta Poesie di una psicologa, alla quale hanno fatto seguito nel 1996 sulla Porta del Tempo, nel 1999 agli strali del silenzio e nel 2003 per la collana LF dell'editore Marsilio Duende. Svolgo attività di psicoterapeuta e vivo tra Rimini, la Garfagnana e Roma. Collaboro a riviste con recensioni e saggi inerenti ai rapporti tra creatività e psicoanalisi. Ecco come Caterina si sarebbe presentata questa sera se avessimo avuto l'occasione così di ascoltare la sua voce. Ricordiamo i nostri amici radioascoltatori che Caterina è una, una nostra amica ormai da tanto tempo, abbiamo ricevuto tantissimi eh, così, articoli, libri che lei scrive, abbiamo conversato con lei parecchie volte, ma questa sera purtroppo, ripeto, non riusciamo a sentire la sua voce e quindi abbiamo pensato di eh, iniziare questa seconda parte, anche se un po' in ritardo, e presentarla così. Caterina ha scritto eh, diversi libri di poesia e eh, diciamo l'ultimo di cui vi vorrei parlare prima di cedere la parola a Giulietta, secondo me, il più bello Solchi e Nodi editato da Fara Editore quindi vorrei con questo ringraziare il nostro amico Alessandro Ramberti che è sempre molto eh, così eh, sensibile alla tela sonora e ci segue eh, molto da vicino dicevo Solchi e Nodi è stato scritto e editato eh, da Fara Editore nel, mille, nel 2008 vi leggo una poesia molto bella, molto breve che è stata scelta da Caterina che ci ha chiesto di leggerla tratta appunto da Solchi e Nodi Troppo breve la vita per riempirla, si colma svuotandola. Come presentazione direi che non c'è male, molto, molto incisiva, Solchi e Nodi è infatti il titolo dell'ultima raccolta poetica di Caterina, L uscita all'inizio di quest'anno e pubblicata dal nostro amico Alessandro. Pur diviso in due parti, la prima dà il nome al libro e la seconda si intitola, rimanendo in tema, Nodi del tempo. Questo lavoro poetico ha la sua peculiarità nella compattezza tematica e linguistica. In tal senso è preferibile parlare di libro di poesia, anziché di raccolta poetica. Camporesi, in Duende, Marsiglio 2003, aveva dato già prova di abilità costruttiva e, insieme, di una sensibilità poetica femminile, tesa a inserire nella lingua le tensioni. E quindi della vita quotidiana, i desideri, le aspettative, le delusioni, lavorando molto sul verso, sulla essenzialità e i suoni delle parole. Ci troviamo a dire che proprio Caterina la trovo una poetessa doc perfetta per la tela sonora senza nulla togliere a tutti gli altri poeti che ringrazio per partecipare al nostro programma, perché il discorso proprio di solchi e nodi è molto importante per noi, sapete che la tela sonora è stata ideata da Anna Maria Sfarabi con l'intento di lavorare moltissimo sul senso della parola e la parola per me, come abbiamo scritto sul nostro blog, è infatti il solco che lasciamo non solo scrivendo, quindi incidendo un po' la carta con la penna, ma il solco anche delle nostre emozioni Che, vi, così, che i poeti ci regalano grazie alla parola scritta su un pezzo di carta e il nodo è il nodo che ci lega un po' sono un po' le emozioni che ci legano e eh, questo legame molto intenso eh, della tela che noi vediamo come tanti nodini uno attaccato all'altro infinito perché la tela non sappiamo dove andrà a finire dove, sappiamo che è iniziata e ringraziamo Anna ma eh, non, sappiamo, non sappiamo i tempi di questa tela e non sappiamo quindi dove andrà e come e cosa farà. Quindi sarebbe banale chiudere questo brevissimo commendo dicendo che la poesia di Caterina invita alla riflessione perché leggere questo libro per me è stato come annodarsi, dicevo, e sciogliersi allo stesso tempo, tracciare un solco nella pagina bianca, nel pensiero, nel proprio cuore. E, Ci terrei proprio a leggere alcuni altri brani che io ho, ho trovato in questo libro, e sono molto, molto brevi, molto, molto corti e soprattutto molto incisivi. Ve li leggo così, uno dietro l'altro, senza, senza darvi nulla, e poi lascio la parola magari a Giulietta. Sale e scende la luna tra calli e ponti, tesse mutamenti, sciogliendo giuramenti, l'universo intanto invano stupisce, serrando il male in trappole d'inganni sulla pagina bianca saettano flutti dal male in burrasca in urne di fuoco si disseminano ceneri si manifesta la vita in versi fosforescenti si fa mondo il giro tondo quando tutti cadono a terra cala il silenzio disperdendo gemiti muore l'orizzonte sul molo dei millenni rotolano idee in ogni dove accerchiano indizi insidie opaco il mistero continua ad imperare. Un cero malfermo l'inverno, domande neonate incolte strofe cercano nidi in spalancati cieli. Aliti ghiacci condensano impalpabili aurore sepolte primavere sollecitano mille piedi intarlati i prati sospende la vita al suo dolore in aiuole dove il fango si fa colore. Radio Radio Alma. Vorrei aggiungere, grazie, um, qualche parola sulle trasformazioni psichiche e l'opera d'arte, sempre di Caterina Camporesi, e um, quindi è un testo che lei ha scritto per mettere un po' in relazione forse queste due attività, due vite che conduce, quindi quella di artista e quella di psicanalista. La trasformazione è un processo intrinseco alla vita e tutto ciò che ad essa si riferisce. Niente si crea e niente si distrugge, tutto si trasforma. Per trasformazione si intende un mutamento di forma che comprende anche lo stato di non mutamento di alcune parti, cioè lo stato di invarianza. Questo scritto riguarda i cambiamenti che avvengono nel mondo interiore dell'artista, quando realizza un'opera d'arte e si fonda sulle concezioni psicoanalitiche della psiche a partire da Freud sino ad arrivare agli studiosi più recenti. Ogni opera d'arte offre al fruitore più accorto e al critico la possibilità di rintracciare il DNA dell'autore. Egli, infatti, uguale a se stesso e diverso da ogni altro, lascia segni irriducibili e inconfondibili in ciò che crea questi segni distintivi sono le sue impronte digitali che segnalano la sua cifra stilistica il marchio di produzione attraverso il quale egli può essere conosciuto e riconosciuto lo stile infatti è l'insieme dei segni peculiari e personali ripetuti nel tempo che costituiscono la spia di una certa modalità sistematica e duratura di guardare e interpretare il mondo. Essi caratterizzano il lavoro del percorso artistico di un autore. Egli, attraverso essi, si rivela e si nasconde allo stesso tempo. Goethe dice «L'uomo non può trovare nascondiglio migliore dal mondo che l'arte» come non può trovare elemento di connessione con il mondo più forte dell'arte. Bene, io direi di continuare, se tu sei d'accordo Giulietta, a leggere alcuni brani invece tratti da Duende, che è un libro che ha scritto con un titolo che ha origine da, da un saggio di Lorca, E, e mi piaceva moltissimo questo, questi, questi alcuni, alcuni versi che sto appunto letto e stavo riprendendo perché sono tutti testi che eh, sono raccolti in questo libro e si susseguono senza titoli non ci sono maiuscole non c'è punteggiatura si salvano solo le linette tesso con fili di pelle la garza che mi copre dalle lingue di fuoco dalle folate di vento brucio alleggiando tra le dita nodose e quindi le parole prioritarie fuoco, lingue di fuoco, incendio, terre di fuoco onde, quindi acqua, laguna, notte, nuvole, anima, ghiaccio parole, vita, morte, vento, cenere, terra, polvere sono sostanzialmente le stesse con fitti richiami tra le poesie come a costruire un unico corpo, un flusso che mano a mano che procede si intreccia e si lega a quello che è stato precedentemente detto e pensato. Ed ancora, ancora insieme spaesati nell'intrico di vita e morte, riteniamo il prodigio dell'amore che trasforma in vita il nulla. I nove testi sciolgono la tensione accumulata nella parte precedente del libro, Con quel continuo argomentare, in versi terzi e acuti, di un mondo assai complesso, psichico e naturale, in una identità profonda di spirito, anima e natura che fa in mente la poesia del Grande Novalis. Quello di Caterina, Camporesi, è un corpo poetico suadente e dalla rara forza evocativa, fatto di ustioni, fuochi e buchi neri, di calce viva che chiude crepe e ferite. E, vorrei anche dire una cosa molto importante ringrazio alessio brandolini perché eh, vorrei così ricordare i nostri amici radioascoltatori che caterina um, collabora con uh, i figli da quindi alessio brandolini spesso scrive recensioni e, e quindi um, è facile trovare sul sito dei fili d'aquilone le poesie di Caterina e le recensioni, quindi le critiche di Alessio e ancora se c'è tempo magari leggere dalle poesie inedite e Caterina ci teneva leggervene alcune una dietro l'altra così di seguito senza punteggiatura, senza maiuscole e non so Giulietta le vuoi leggere te? magari questa volta ti, ti va? dai, ti passo quindi dalle poesie inedite, inedite. Nostalgie s'adagiano sui fondelli di valige, indugiano ai fianchi di punte innevate. Si colorano nel cuore di Los Andes, sfiorano l'abbraccio di nuvole in fuga. Anonime onde concordano voci, replicano nel lampo dell'irrepetibile. Fulmineo parla l'eterno, frantumando l'oscurità. Piccole fiaccole animano presenze, donano sapienza ai passi e nello scaminitos. straripanti visioni si inseguono, addensandosi in sogni ed echi di favola. Sale scende la luna tra calli e ponti, tesse mutamenti sciogliendo giuramenti. L'universo intanto e in vano stupisce. Serrando il male in trappole d'inganni Acque ristagnano In strette gole piagate di silenzi Emozioni si contorcono Gemmando diamanti in assolate bocche Il cancello che non c'è Spalanca vuoti senza vuoti Il cancello che non c'è Accoglie ciglia, pulci, trafidi e ferro Corse appassionate inciampano nei cancelli che si inceppano e quando si cancellano l'anello si stringe ed entra nel tempo. E quindi per riprendere ancora mh, il libro sul Chinodi con il quale abbiamo incominciato così la nostra seconda parte di questa serata con Caterina Camporesi, Eh, ricordare che è stato lo diciamo ancora una volta pubblicato da Fare Editore è stato selezionato al Premio Montano 2008 ed è il secondo classificato al Premio Fiera di Casalguidi ed è terzo al Premio eh, Badia di San Savino e proprio la giuria del Premio Badia o Badia non so come si dica ha detto queste parole per, Katin, per Caterina Carumporesi in Solchi Nodi raccoglie verità l'istante che scheggia l'Eterno, e dunque, nelle sue brevi composizioni distici accorpati, non psicologismo, non fini binari narrativi, ma repentina evocazione di oggetti nel segno della visività e della visionarietà. La poesia, divelto un indugio didascalico, scaglia la propria ambizione di assoluto nelle arcane corrispondenze fra mondo naturale e mondo umano ritagliandone folgorazioni di senso in vertiginosi circuiti metaforici quindi la poesia di Caterina non è non è facile non è, non è come dire immediata però grazie a un po' questa serie di recensioni che abbiamo raccolto per voi ce n'è ancora una che non so se vuole di cui niente perché magari ricordarla ehm, perché Duende è stato editato da uh, Marsiglio nel 2003 e la recensione è eh, di Anna Maria Tamburini, quindi evoca così colori quali il rosa, l'azzurro e il blu e quindi la danza. Ringraziamo Caterina, ringraziamo tutti i nostri amici editori che non, uh, non smettano mai di lavorare sulla poesia, ringraziamo Isham che ci ha condotto questa sera egregiamente è stata la sua prima e vi diamo appuntamento venerdì prossimo alle 8 in punto forse <ride> con Iket Nunc e la poesia performata in collaborazione con la troupe Petit Nomade. grazie e arrivederci buona mm, serata mm, buona serata a tutti e ringrazio ancora i nostri amici Spazio Italia. Dobbiamo ah, ah, spedire bravissima. <ride> I programmi in lingua italiana di Grazie. Radio Alma. Ladies and gentlemen, Ponte la peluca. Blue look la gona na pierdes chance todos la tumba respira tight put you blue la turn ya si es irón bal tus pierden sus ojos también Tú no te preocupes por tal estupidez, pero si Zabar